și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Priotul Valeriu aduce din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții programul 123 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, dorința care ne-a mânat într-o deschiderea acestei emisiuni de radio nu este alta decât a face cunoscută vestea bună a Evangheliei la toți. Iar cu privire la aceia care prin mila lui Dumnezeu au primit deja vestea aceasta și s-au făcut creștini, vrem să-i ajutăm ca împreună cu noi să devenim creștini adevărați cu fapta, nu numai cu vorba. Am găsit de curând într-o carte plină de istorioare, dintre care cele mai multe sunt fapte pe a Ievea. Cartea este scrisă pe la 1928 de către dr. Grigorie Gheorghe Comșa, episcopul Aradului, o cugetare cu privire la numele de creștin. Cugetarea aceasta este scrisă sub numele creștin la pagina 61 din Cartea Amintită și sună în felul următor. A fi creștin înseamnă mai mult decât a te numi creștin, pentru că zadarnic te numești creștin, dacă după credință și fapte nu ești a lui Hristos. Iar de n-are cineva Duhului Hristos nu este a lui citim la Romani 8 cu versetul 9, așa ne spune Sfântul Apostol Pavel. Același Apostol zice, Iar care sunt ai lui Hristos, trupul și-au răstignit împreună cu patimile și cu poftele. Sfântul Ambrozie, episcopul Mediolanului, zicea, Dacă numesc pe cineva creștin, înțeleg pe un om săvârșit. Deci, cine voiește a se numi creștin după vrednicie, acela să se poarte așa ca să nu-și facă de rușine numele. Când într-un ziar se publică o faptă de furt sau înșelăciune și se spune numele vinovatului, iată că îndată vine altul cu același nume și spune că el niciun fel de legătură nu are cu cel vinovat. Iată deci cât de mult ține cineva să nu fie publicat ca excroc ori în altă caritate. Când e vorba deci ca să fi numit adevărat creștin, să fi și mai atent. Alexandru cel Mare avea în armata sa un soldat cu același nume, dar era un soldat leneș. Împăratul îi zise într-o zi, Soldat, ori te porți astfel ca să te faci vrednic de numele meu, ori dacă nu, schimbă numele. Iubitul meu ascultător, cum stau lucrurile cu tine în privința aceasta? Trăiești tu la înălțimea numelui măreț de creștini, adică urmaș al lui Hristos? Iubești tu pe semenii tăi ca și Hristos? Vorbești tu la fel ca și Hristos? Dacă ești fumător, ai luat-o cumva obiceiul acesta de la Hristos? Dacă bei și mai ales bei peste măsură, ai luat tu obiceiul acesta de la Hristos? Aveam un prieten care se considera și el credincios și mă tot invita să merg la el acasă să bem țuică Odată m-am dus El a pus pe masă două păhărele cu țuică și mă îmbia să beau L-am rugat atunci să mai pună încă un pahar S-a uitat mira la mine întrebându-mă pentru cine vreau să mai pună încă un pahar, căci eram singur La aceasta am răspuns că poate ar vrea și Domnul Isus să bea cu noi Apoi, înghițind în sec, a dus paharul la gură să bea, dar l-am oprit Stai, i-am spus eu, ai mai întâi să mulțumim domnului pentru o travă aceasta și să-l rugăm să o binecuvinteze. Dragul meu, tu care te numești creștin, dar vizitezi localurile de băutură, fii atent. Ori le părăsești, ori schimbăți numele de creștin. Iar tu, acela care înjuri, blastemi, furi, minți, ocărești, bârfești, o, iubitule, ai grijă! Ori renunți la toate acestea, ori renunți la numele de creștin. Una din două, căci amândouă nu se poate. Doamne Dumnezeu nostru ceresc, venim înaintea Ta și acum și Te rugăm frumos și fierbinte să faci Tu în așa fel, ca ascultând cuvântul care ne va fi dat în următoarele 30 de minute, toți ascultătorii să ajungem să renunțăm mai degrabă la tot ceea ce nu se potrivește cu firea Ta Sfântă numai nu cumva să renunțăm la numele scump și drag de urmașai tăi. Vrem mai degrabă să ne schimbăm viața decât numele. Ajută-ne tu, Doamne, oprea anduratule Amin. Nu privi cu ochi trecutul și cu un ochi spre viitor. Nu fi jumata în soare. Şi altă jumătate în nor. Nu fi jumătate în soare Şi altă jumătate în nor. <fie> nu fi clipa asta gheaţă Şi-apoi peste o clipă jaţă Cu iar. Nu fi cu Hristos, acum și apoi cu Satana. O oh, ce serios îndem! nu fi cu Hristos acum și apoi cu Satana iar. Nu poți să-l ai pe Hristos numai mărturisindu-l cu buzele, dar trăind în viața ta pentru Satan. Iubiți ascultători, ne aflăm în studierea Evangheliei după Matei, la capitolul 14, cu versetul 9. În lecțiunea trecută am vorbit despre felul pripit în care Irod a promis fetei de care a jucat la ziua ospățului lui că îi va da tot ce va cere. Am aflat că pripeala aceea l-a costat foarte mult și o învățătură pentru noi este aceasta. Se prea poate ca și noi să făgăduim ceva în mod pripit sau să luăm o hotărâre pripită. Dacă după aceea am constatat că nu am făcut bine ceea ce am făcut, să renunțăm la făgăduință sau la hotărâre, chiar dacă prin această renunțare ne-am face de râsul tuturor oamenilor. Este mai de preț salvarea unei vieți, salvarea dragostei față de un suflet, salvarea adevărului decât onoarea noastră. Și apoi, nici nu este onoare aceea care nu are la temelie adevărul și dragostea. Nu este onoare aceea care jertfește viața cuiva nu, este, nu putem denumi ca onoare ceea ce jertfește dragostea, jertfește bună înțelegere, jertfește bunătatea și pacea. Căci jertfindu le pe acestea, îl jertfești pe Dumnezeu. Ce onoare mai poate fi aceasta? Irod a vrut să-și salveze onoarea. Păcatul niciodată nu-ți salvează onoarea, ci ți-o nimicește și mai mult. Pocăința? Da! Aceasta îți dă adevărata onoare și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Cât de frumos ar fi apărut Irod în fața istoriei dacă și-ar fi călcat jurământul și așa făcut în mod nesăbuit și ar fi salvat viața lui Ioan Botezătorul. În continuare a studiului nostru ne aflăm în versetul 10 de la Evanghelia după Matei, capitolul 14, în care aflăm că Irod a trimis să taie capul lui Ioan Botezătorul în temniță. Omului liber nu îi se poate tăia capul, ci mai întâi este prins, legat și apoi întemnițat. În temniță fiind, nu se mai poate apăra. Sfântă și scumpă este libertatea Doamne. Nu poți avea siguranța vieții, nu poți fi stăpân pe capul tău decât în libertate. Libertatea, deci, este prima condiție și a vieții fizice și a vieții spirituale. Numai cei liberi își pot apăra capul. Există două feluri de temnițe, temnița trupului și temnița sufletului. Atât una cât și cealaltă sunt nespus de grele. Cât de greu eu fi fost lui Ioan Botezătorul în temniță! El omul pustiei întinse, omul libertății neîngridite de nimic, nici măcar de pereții unei case, omul care trăise în natură, în aer liber, în lumina binecuvântată a soarelui, iată-l acum întemnițat. Temnița este întunecoasă, umedă, rece și lipsită de aer. Greu, nespus de greu este să fii închis, ca niște păsări negre de pradă vin gândurile, vin îndoielile, vin zbuciumările de tot felul, mai ales când nu mai ai pe nimeni alături cu care să poți schimba măcar o vorbă. Câtă dreptate avea psalmistul când zicea, Doamne scoate sufletul din temniță ca să laude numele Tău. Psalmul 142 cu versetul 7 Temnița păcatului îți răpește și orizontul sufletului și al trupului. În temniță te pândesc primejdii mari, mai ales în temnița sufletului care este mult mai periculoasă, mult mai grea decât temnița trupului. Căci poți fi în temnița cu trupul, dar liber cu duhul. Atunci suporți mult mai ușor. Ce exemplu minunat în privința aceasta este Pavel și Sila. Ei erau întemnițați cu trupul, flămânzi și plini de răni și de dureri, dar cu Duhul erau liberi și cântau fericiți cântări de laudă lui Dumnezeu. Vezi aceasta la Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu versetul 25. Cei întemnițați nu-și mai pot apăra capul. Ei nu se mai pot apăra. Prima lucrare a diavolului asupra sufletului omenesc este legarea și întemnițarea. Ce temniță grea este păcatul și patima! Celui înfășurat de păcat și întemnițat de patimă, i se taie curând capul, adică nu mai poate gândi drept, nu mai este stăpân pe rațiune. Satana gândește pentru el acum și în locul lui. La fel și cel prins de duhul vreunei învățături străine, de duhul îngrijorărilor vieții, el nu mai poate gândi. I s-a tăiat capul. A fi liber, a fi stăpân pe tine, deci, spune înțeleptul Solomon la proverbele, capitolul 16 cu versetul 32, că aceasta prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Să vegem așadar căci vrăjmașul umblă necurmat cu lanțurile lui, pentru ca să ne prindă fie de mâini, fie de picioare, fie de cap. După ce ne-a prins, ne întemnițează și după întemnițeare... Urmează tăierea capului. Toată lupta vrăjmașului este să ne vadă fără cap. Capul celui credincios este Domnul Isus Hristos, așa cum citim la 1 Corinteni capitolul 11, cu versetul 3. Aici țintește diavolul. Diavolul întrebuințează orice mijloc, numai ca să ne desparte de Domnul Hristos capul nostru. Despărțiți de el, apoi nu mai putem face nimic așa cum El însuși ne spune la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 5. Versetul nostru ne spune că Irod a trebuit să taie capul lui Ioan Botezătorul în temniță. Primii creștini numeau ziua morții unui martir drept ziua nașterii lui. Ne înțelese par gândurile și lucrările lui Dumnezeu pentru noi oamenii în multe privințe, dar ceea ce face el... Este de neapărată trebuință. Domnul Iisus știe în ce fel pot ucenicii să-i să slujească mai bine. El trimite pe apostol să îl vindece și să învețe. Totuși, lasă pe Ioan Botezătorul să fie închis în tenniță și să fie osândit la moarte. Să fim gata, deci, să mergem pe calea pe care Domnul ne-o arată. El poate să ne dăruiască o viață lungă și tot el poate să vrea să-L slăvim îndurând pregoniri și nedreptăți. Viața lui Ioan Botezătorul pare să fi fost deprisos. El a învățat pe oameni numai vreo câteva luni. Fiindcă era un predicator puternic, lumea alerga să-l asculte. Prietenilor săi li se părea că prin moartea sa împărăția lui Dumnezeu pierde mult de tot, dar lucrarea sa era terminată, el împlinise ceea ce pregătise Dumnezeu pentru el. Nu era nicio pricină să trăiască un ceas mai mult. Când cineva moare tânăr, ne pare rău de moartea lui prea timpurie, dar Dumnezeu nu greșește, nimeni nu poate să moară înainte de a-și fi isprăvit lucrarea. În capitolul 14 în care ne aflăm în versetul următor la versetul 11, aflăm următoarele. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama ei. Vai, ce colaborare groaznică, dar săvârșită cu atâta calm și seninătate! Aceasta arată starea nenorocită și blestemată în care se aflau aceste suflete. Un cap de om, poate cald încă, plimbat pe farfurie și dus de fată mamei ei ca trofeu personal, Dobândit prin dans, acesta este caz unic în istoria cremelor omenești. Fericitul Ieronim spune că Irodiada, după ce a primit capul lui Ioan Botezătorul, i-a străpuns limba cu acul ei de cap, ca și cum ar fi vrut să bagiocorească această limbă, care îndrăznise să spună adevărul. Apoi, a poruncit să arunce capul mutilat în prăpăstiile din jurul localității Macheronta pentru a fi hrană câinilor și păsărilor de pradă. După cum lumina pusă lângă altă lumină dă o lumină mai mare și mai puternică, tot așa și păcatul pus lângă alt păcat dă un păcat și mai groaznic. Colaborarea dintre fică și mamă în această crimă monstruoasă Arată crima și mai mare. Câtă atenție se cere iubiților din partea noastră când însoțim pe cineva într-o lucrare, ca nu cumva să fie o lucrare potrivnică lui Dumnezeu și cauzei sale și prin colaborarea noastră să ajungem să mărim și noi și să grăbim răul. Colaborările necurate totdeauna dau lovituri nimicitoare adevărului. Iuda a colaborat cu preoții la răstignirea Domnului Isus Hristos. Aceste colaborări pot fi mai mari sau mai mici, de o natură sau de alta. Ele însă duc toate într-un singur punct și fac aceeași lucrare, adică răstignirea adevărului. La răstignirea Domnului Isus Christos au contribuit în mod indirect și cei care au dus cuiele și ciocanul. Cei care au dus fierea și oțetul, cei care l-au dezbrăcat și i-au împărțit hainele. Să fim atenți la lucrurile mici. Și lucrurile mici contribuie la propășirea adevărului sau la împiedicarea lucrării lui pe pământ. Nimic nu este fără importanță în viața noastră. Orice gând, orice vorbă și orice lucrare este o colaborare fie cu Dumnezeu, fie cu satana. Nici un om nu este neutru. Ce frumoase și pline de rod sunt colaborările curate în lucrarea lui Dumnezeu. Cât de mult bine fac ele sufletelor omenești. Și cei care colaborează și cei ce simt binefacere colaborării, toți sunt binecuvântați de Domnul Dumnezeu. În sfârșit, în versetul 12 de la capitolul 14 de la Matei, unde ne aflăm, înțelegem că ucenicii lui Ioan au venit de a au lua trupul, l-au îngropat și s-au dus de a -o dat de știre lui Isus. Dacă nu poți salva pe Ioan botezătorul de la moarte, atunci poartă-te cu respect sfânt, măcar față de trupul lui neînsuflețit ia din drumul tuturor și înmormântează-l cu cinste. Pericle spune așa, Mormântul eroilor este lumea întreagă, iar nu coloanele cu inscripții pompoase. Dacă nu poți salva viața mărturisitorilor cuvântului lui Dumnezeu, poți face foarte mult pentru trupul lor, adică pentru familiile lor, ajutându-le. Are valoare nebănuită în ochii lui Dumnezeu atitudinea cuiva față de lucrarea adevărului, chiar dacă nu face mare lucru pentru ea. Atitudinea frumoasă și respectuoasă totdeauna este răsplătită. Cine nu-și amintește de atitudinea sfântă a unuia dintre cei doi tâlhari răstigniți împreună cu Domnul Isus? Ce răsplată bogată și veșnică a primit El! Dar cine nu-și amintește de atitudinea învățatului evreu Gamaliel? Ce apărare înțeleaptă și strălucită a luat el ucenicilor Domnului Isus? Aflăm deci din versetul acesta că ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de a dat de știre lui Isus. Ce poate să fie mai important decât să dai de știre Domnului Isus? despre tot ce se întâmplă în viața ta și în viața altora, cui vei putea spune mai deschis și mai cu folos decât lui? El și numai El te înțelege, El și numai El te poate ajuta pe tine și pe cei despre care îi vorbești. Ai văzut vreo nenorocire în viața fratelui tău? Ai văzut vreo cădere? Aleargă îndată la Domnul Isus și spune-i lui cu lacrimi și vei vedea minunea. Nu te duce la altcineva, la vreun om mare care, că spunându-i omului, s-ar putea să aluneci pe panta judecării și o osândirii făptașului? Vedem în versetul acesta că ucenicii lui au venit de i-au luat trupul. Câtă grijă trebuie să aibă un adevărat ucenic de toate cele care țin, de învățătorul lui, chiar când totul pare pierdut, toată lucrarea pare să fie nimicită, când nicio rază de speranță nu se mai zărește, atunci, da, atunci mai mult ca oricând trebuie avut grijă de rămășițele sfinte, că din, din ele reînviază mai strălucitor lucrarea. Acela care poartă grijă de trupul adevărului va fi răsplătit de adevăr cu bogățiile sale. Cine are grijă de trupul Domnului Isus pe pământ, se va bucura în veșnicie de locul de cea mai mare cinste la masa Lui. În versetul următor, în versetul 13 de la Matei, capitolul 14, aflăm reacția Domnului Isus față de cele mărturisite de ucenicii Lui. Să citim versetul. Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Observăm că retragerea din mulțime iubiților, este mijlocul cel mai potrivit de a atrage mulțimea. Deci, retragerea din mulțime este mijlocul cel mai potrivit de a atrage mulțimea. Stând în mijlocul ei, ocupându-te cu lucrurile ei, trăind viața ei, adică viața mulțimii, nu mai prezinți importanță pentru ea și nu-i mai poți fi de folos. Se obișnuiește așa de mult cu tine, încât nici lucrurile cele mai deosebite din viața ta nu o mai mișcă. Prima condiție pentru a atrage lumea la Domnul Isus Hristos este să ieși din lume, să ieși din felul lumii de a fi, să ieși din viața ei de păcat, să ieși din Duhul lumii. Citim la 2 Corinteni 6 cu 17 îndemnul acesta. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să ne păzim neîntinați de lume, Așa citim la Iacov 1, cu 27. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, așa citim la Tit 2,11. Nu mai sunteți din lume, pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, spune Domnul Isus la Ioan 15, cu 19. Să ieșim, dar afară, din tabără la El și să suferim o cara Lui. Suntem îndemnați la Evrei 13 cu 13. Iată deci învățătura limpede a Domnului Isus pentru urmașii săi. Calea slujbei pentru Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor este una singură, anume ieșirea afară din lume. Numai cei care au ieșit din groapa păcatului pot ridica și pe alții din această groapă. Numai pe aceia care sunt izbăviți din apele morții pot salva pe cei ce se luptă cu valurile ei. Numai aceia care sunt eliberați din temnița diavolului vor putea veni în ajutorul celor care sunt întemnițați. Cei ieșiți care ies din mijlocul lumii totdeauna trezesc curiozitatea mulțimii și mulțimea vine la ei. Ioan Botezătorul era omul pustiei și de aceea mulțimile veneau cu grămada la el. Unii veneau din curiozitate, alții veneau din dorința de a afla adevărul, dar oricum ar fi fost, ei veneau către el. Tot așa lucra și Domnul Isus. Cu cât se retrăgea mai mult din mijlocul mulțimii, cu atât mai mult era îmbulzit de mulțime. Aceasta este o lege naturală. Cu cât oprești un lucru, cu atâta este mai mult căutat. Mulți dintre tâlcuitorii scripturilor s-au oprit la textul acesta din Evanghelie întrebându-se de ce oare o fi plecat Domnul Iisus din locul acela? Ne dăm seama că răspunsuri sunt multe. Noi însă știm un singur lucru. Tot ceea ce făcea Domnul Iisus era îndreptat într-un singur punct și anume să ducă Evanghelia la cât mai multe inimi. Și faptul că venea într-o cetate... Și faptul că se retrăgea în pustie urmărea același unic scop. Și la propriu, și la figurat, ieșirea din mijlocul lumii trezește curiozitate. Și lumea umblă după curiozități. Cine știe să folosească asemenea ocazii, este un lucrător destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Să nu uităm, deci, că prima condiție pentru a atrage lumea la Domnul Iisus Hristos, singurul Mântuitor, este... Ieșirea din mijlocul ei, ieșirea din lume. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 123 cu un demnul fierbinte din partea Domnului de a urma exemplul lui și a ieși tot mai mult afară din umblarea după lucrurile acestei lumi pământești pentru ca să ne găsim afară, acolo, cu Domnul Isus Hristos și umplându-ne de El să putem atrage la El pe toți oamenii. Amin. Oare nu-ți să că cel drag merge în chin? și tu de Isus nu i-ai spus? Dar să știi în marea zi El te va Isus, nimeni nu mi-a spus de Isus, mi-a tăit și a ieșit am întâlnit, dar nu mi-a. Că alții spre tu Iisus nu uitați să dați like, să și să de Ia spus de Isus, nimeni nu ia spus de Isus, ia câți a eu ia mânkülnit dar, nu mi-au spus.